Havarların işləri 19-cu fəsil Apollu Korintdə olar­kən Paul daxili bölgələrdən keçərək Efesə gəldi və orada bir neçə şagirdlə rastlaşdı. Onlara dedi: "İman etdiyiniz zaman müqəddəs ruhu aldınızmı?" Onlar dedilər: "Müqəddəs ruhun mövcudluğundan belə xəbərimiz yoxdu. Paul onlardan soruşdu: Elə isə nəyə əsasən vəftiz oldunuz? Onlar cavab verdi, Yəhyanın vəftiz nə əsasən? Paul dedi, Yəhyanın etdiyi vəftiz tövbə ilə bağlı bir vəftiz idi. Xalqı özündən sonra gələnə, yəni İsa'ya iman etməyə çağırdı. Onlar bunu eşidən kimi Rədbi İsa'nın adı ilə vəftiz oldular. Paul əllərini onların üzərinə qoyanda, müqəddəs ruh onların üzərinə endi və onlar başqa dillərdə danışmağa, peyğəmbərliyi etməyə başladılar. Onlar təxminən 12 kişi idi. Sinəqoqa daxil olan Paul cəsarətlə danışmağa başladı. 3 ay ərzində onlarla mübahisələr aparır və Allahın patxaqlığı barədə onları inandırırdı. Bəziləri inatkâr olub inanmaq istəmir və xalqın qarşısında İsa yolunu pisləməyə başlayırdı. Buna görə Paul onlardan ayrılıb, şagirdlərini də götürüb apardı. O, Tiranın mühazirə otağında hər gün mübahsələr edirdi. Bu vəziyyət iki il davam etdi. Nəhayət, istər yəhudi, istərsə də yunan, bütün Asiya vilayəti əhalisi Rəbbin kəlamını eşitdi. Allah Paul vasitəsilə Fövqaladə möcüzələr yaradırdı Belə ki, Paulun bədən nə dəsmallar Və belinə bağladığı önlüklər belə götürülüb xəstələrin üstünə qoyulanda insanların xəstəlikləri yox olur, şər ruhlar çıxırdı Bəzi ətrafı gəzib dolaşan yahudi cündarlarda Şər ruhlara əsir olanlara Rəbb İsa'nın adını çəkərək deyirdilər Paulun vəz etdiyi İsa'nın adı ilə sizə əmr edirəm Yahudilərin Skeva adlı başçı kahinin yeddi oğlu bu işlə məşvudu idi. Bir dəfə şər onlara cavab verdi. İşanı tanıyıram. Havul haqqında da hər şey bilirəm. Bəs siz kimsiniz? Daxilində şər olan adam onların üstünə hücum çəkdi, hamısını təfiyinin altına salaraq məqlub etdi. Belə ki, onlar o evdən lütür yan və yaralı halda qaçdılar. Bu xəbər Efesdə yaşayan bütün yahudilərə və yunanlara çatdı. Hamsını bir vahimə bürüdü və Rəbb-i adının nüfuzu böyüdü. İman edənlərin çoxu gəlib öz əməllərini açıq etiraf edildi. Cadügərliqlə məşğul olan bir dəstə insan da öz kitablarını yığıb hamının qarşısında yandırdı. Kitablarının qiyməti hesablananda məlum oldu ki, 50 min gümüş pula bərabər idi. Beləliklə, Rəbbin kəlamı qudratla böyüyüb təsirini artırırdı. Bunlar baş verəndən sonra Paul qərarə gəldi ki, Makedonya və Axaya keçərək Yerusəlimə getsin. O dedi: "Ora gedəndən sonra gərək Roma da görəm." Xidmətçilərindən ikisini Timoteylə Erastıı Makedoniya'ya göndərərək özü bir müddət Asiya vilayətində qaldı. O ərəfədə İsa yolu ilə bağlı böyük bir qarşıqlıq yarandı. Dimitri adlı bir zərgər gümüşdən ilahə Artemidanın ev səcdəgahlarını düzəldirdi və sənətkarlara çoxlu gəlir gətirildi. O, sənətkarları və bu cür işlə nəşğul olanları bir yerə toplayıb, belə dedi. A kişilər, bilirsiniz ki, gəlirimiz bu işdə nasılıdır? Amma bu Paul deyir ki, əlşi olan Allahlar, həqiqi Allahlar deyil, yalnız əfəsdə deyil, demək olar ki, bütün Asiya vilayətində nə qədər insanı tovlayıb azdırdığını görmüsünüz və eşitməsiz. Onda böyük bir təhlükə ilə üzləşirik. Bu həm bizim sənətimizin nüfuzunu itirə bilər, həm də ulu ilahə Artemidanın məbədini gözdən sala bilər. Bununla da bütün Asiya vilayətinin və bütün dünyanın ibadət etdiyi Artemida'nın ululuğu heçə çıxar. Oradakılar bunu eşidəndə bərk hiddətləndilər və qışqıra-qışqıra dedilər. Efes ilahəsi Artemida budur. Şəhər bir-birinə qarışdı. Xalq Paulun yol yoldaşları olan Makedonyalı Gai ilə Aristarx'ı tutub süryərək birlikdə teatrə gəldi. Paul istədi ki, xalqın arasına girsin, amma şagirdlər onu bıraxmadı. Hətta Paulun dostları olan Asiya vilayətinin sədirlərinin bəziləri də ona xəbər göndərib yalvardı ki, teatra ayaq basmasın. Teatrdakı yığıncaqda aləm qarışmışdı. Hər ağızdan bir avaz gəlirdi. Onların çoxu isə bilmirdi ki, buraya nə üçün gəlib. Yahudilər İskəndəri qarşıya çıxaranda, İzdihamın içərisindən bəziləri hadisəni onunla əlaqələndirdi. O isə xalqın diqqətini cəmləşdirmək üçün əlini qaldırdı və onların qarşısında özünü müdafiə etmək istədi. Amma xalq onun yəhudi olduğunu biləndə bir səslən iki saata yaxın ''Epes ilahəsi Artemida Uludur!'' deyə qışqırışdı. İzdihamı sakitləşdirən şəhərin icra məmuru dedi, Ey Efeslilər! Kim bilmir ki, Efes şəhəri, Ulu Artemida məbədinin və göydən gələn heykəlinin keşikçisidir? Bunları heç kim inkar edə bilməz. Buna görə sakit olmanız və fikirləşmədən bir iş görməməyiniz lazımdır. Bura gətirdiyiniz adamlar nə məbədimizi soydu, nə də ilahəmizi söydü. Əgər Dimitrinin Və onun sənətkər dostlarının kimdən şikayəti varsa, məhkəmələr açıqdır, valilər də var. Qoy bir-birlərini orada ittiham etsinlər. Sizin araşdıracağınız başqa hallar varsa, bunun da qanunu bir yığılcaqda həll olması lazımdır. O günkü hadisələrə görə üsyan qaldırdığımız üçün ittiham olunmaq təhlükəsi qarşısındayır. Biz bu səbəbsiz ixtişaşa bərayət qazandıra bilmərik. O, bu sözləri deyərək yığıncağı dağıtdı.